pa pa pa pa pa pa pa ra pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa ra pa pa ra pa Benvinguda, benvingut. Estàs al Càpsules, això és el 106.8 de la FM, això és Radio Ponent. Són les 10 i gairebé dos minuts d'aquesta nit de dimecres 13 de febrer de 2013. Uh, una nit freda i potser per això aquestes darreres nits han estat fredes i ventoses uh, doncs potser per això notaràs aquesta veu una mica especial, sí, jo també he estat acostipat uh, o estic acostipat, més ben dit doncs uh, comencem aquest càpsules número 142, ja t'avisem, avui també tenim un convidat al programa és una persona de la qual sense ser ni present, n'hem parlat moltes vegades d'ell o de projectes en els que ell ja ha intervingut d'alguna manera, i hem escoltat la seva música, estem parlant del Pau Ballbé. Serà d'aquí una estona que podrem parlar amb ell via telefònica. I comencem a programa per això doncs, amb una novetat eh, que teníem pendent de fa unes quantes setmanes, però coses que ens passen, doncs, sense voler, doncs l'anàvem endarrerint i jo sé que tu que escoltes el programa i que li prestes atenció, doncs eh, aquesta novetat a tu t'agradarà. Eh, estem parlant d'una banda mig barcelonina, mig lleidatana, mig eh, mollirosenca, eh, una banda que doncs, va entreure un primer treball ja de fa un parell d'anys que va tindre doncs, certa repercussió a nosaltres ens va agradar moltíssim eh, i que per això estàvem esperant a doncs, un nou treball, un nou disc Diria que va ser doncs, a finals d'any passat, el 20 de desembre, quan el publicaven. Eh, estem parlant dels Wednesday Lips, eh, o, Mitch, bé, Wednesday Lips eh, la banda, entre d'altres, de l'Albert eh, Gilabert, el que aprofitem per saludar molt efectuosament, doncs, eh, torna a la càrrega, eh, es diu el seu nou disc Season 2, Site A, perquè que tenim, sempre que té dos discs, en concret aquest del que parlem ara és el Sight IA, Songs to spend a rainy afternoon watching through the window, he de millorar el meu anglès, necessito una bona professora, doncs uh, això, uh, escoltarem una primera mostra d'aquest uh, nou treball dels Wednesday Leaps, per exemple, uh, escoltarem When Mothers Leave the Room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 I enjoy being alone Cause I know you walk with me My circumstances layer you there In the distance taking care As a baby would learn mm -hmm. Doncs així sonen els Wednesday Lips, els, edige, els hi desitgem molta sort amb aquesta doncs, nova etapa, amb el seu segon disc. I vinga va, una altra novetat, ara ens anem a Andalusia, d'allà és el Julio de la Rosa, un artista doncs, que fa bastant temps que no, no treia nou material, a part de les seves bandes sonores, però ara treu un nou disc i el Pallo. Uh, s'ha sabut rodejar d'una llarga llista d'artistes, entre, entre d'elles la Mireniza, Iza, uh, Bumburi, Miguel Rivera, l'Anny Bisuit, el Xoé López, el Juan Alberto Martínez, l'Ainara Legardón, Gardón, Naum García, Dani Llamas, <ríe> també, la Prambuba, el Pau Roca, Avalina, de fet Avalina em sembla que estan, són la banda de suport uh, dels directes del Julio de la Rosa, per tant, atenció, uh, si alguna cosa, si ho ha tocat el Manuel Cabeza-li, segur que val la pena donar-li un cop d'ull, doncs això el Julio de la Rosa estrena un disc que es diu Pequeños Trastornos sin Importancia ho fa amb la gent d'Arnia Records i està, és molt, molt, molt recent aquesta publicació d'aquest disc i nosaltres, doncs, ja que ens agrada la Miren Iza i la tenim molt oblidada no, molt oblidada, no és que la tinguem oblidada però doncs no sabem res d'en ell a nivell musical doncs, mal que mal, escoltem una cançó que justament és la que avance és l'avançament d'aquest disc eh, doncs això, escoltem la cançó d'aquest disc que el Julio de la Rosa cante juntament amb la Miren Iza i es diu un corazón lleno de escombros. Antes era un valle con lo habitual Verde y manantiales aire fresco equilibrio y paz hasta que llegaste espectacular y arrasaste bosques Poco a poco, pero sin piedad. Dejaste un corazón lleno de escombros. Tierra, hierma, vidrios rotos. que postal, jamás me vuelvas a buscar. Dejaste un corazón Cam más me vu a buscar. Jo en te era... Aquellos traumas, nada grave, ni trascendental. Hasta que llegaste, espectacular. Me arrasaste el alma, poco actual. Doncs així sona el Julio de la Rosa. Eh, què, eh, anem fent escafó de cara a l'entrevista amb el Pau? Sí, no? Doncs escoltarem una cançó ja l'hem anat escoltant aquest Un gran riu de fang, doncs una de les cançons del seu darrer treball va ser finals d'any aquest De Bosc i tot just ara està començant a presentar i justament és aquest dissabte que estarà Lleida està al cafè del Teatre un cap de setmana també aquest, el de, aquest proper cap de setmana doncs que eh, es presentem a Goudet a nivell doncs, de concerts, de música en directe, ho repasarem ho repasarem gairebé al final del programa tot i això doncs ja, ja ho sabem no? que, que últimament estem de sort eh, i uns, eh, ho celebrem eh, i és, cal, és de justícia dir-ho doncs, per les zones doncs, que la gent s'està fent un esforç als programadors als bars, les sales per atensar-nos, apropar-nos a la música eh, i sobretot aquella que ens agrada per això, nosaltres volem escoltar música, volem escoltar el pau escoltem un gran riu de fang capsulas sound Doncs, uh, així són el Pau ballbé. Uh, si tot va bé, ens ha d'estar escoltant. Uh, Pau, bona nit. Bona nit. Què tal, com estàs? Molt bé. Escolta, Pau, nosaltres uh, teníem moltes ganes de parlar amb tu perquè saps el que passa? Que avui, per dir-ho d'alguna manera, nosaltres avui estem fent Diana, estem centrant el tir. Perquè hagut, ets un artista el que li hem anat donant molts toms, uh, però mai havíem acabat parlant amb tu. Perquè d'alguna manera sí que vam parlar amb tu, vam parlar del projecte UMA, però va ser amb la Maria... Uh, van parlar amb la Maria, em parla de M'Inspira i ara només ens faltaves tu. <fixi> Tenia moltes ganes, eh, Escolta pau, A veure com com tu diria això eh, ets un un artista polifacètic on no els llagi eh, multiinstrumentista mm, ens expliques tot el que fas a nivell musical, pau Clar, així per a sí per damunt, eh? només per damunt perquè perquè és que, ja sé que podríem fer ja tens a la pàgina web tot allà un llistat i està ben explicat, però no es perà naps allà de totes les coses que arribes a fer. Bueno, sí, em fa una mica de vergonya, també hi duro jo, no? però... Home, si vols ho jo, eh? Productor, compositor, editor, fotògraf, dissenyador web... Eh? El, el que m'interessa especialment això de multiinstrumentista, vibrafonista. Què és un vibrafonista? Perdona la, la pregunta, eh? No, bueno, vibrafonista, jo no, no m'hi considero, eh? Ah, no? que passa és que, eh, o sigui, professionalment, jo vaig estudiar percussió clàssica, sí que vaig estudiar, però professionalment no em dedico gent a ser d'això. El que passa que els d'està en estil em van liar... I, i a la gira del Bonaparte eh, pues, en alguns concerts jo anava a tocar el vibràfon uh -huh. i després en vibrafonista però no, no, la gent que els sap tocar sap perfectament que jo no... Això, això no em surt bé, diguéssim, bueno, no em surt bé no, no m'hi podria dedicar professionalment diguéssim uh -huh. mm, el, el que sí que se't deu donar bé, a, a menys és el que va començar a fer en els 3 anys, és la bateria Sí, jo crec quan em pregunten així una mica en sèrio i tal que soc, jo sóc bateria, la resta és una mica de estimular i de... anar anar dissimulant. En no, cert, això, que... en sèrio, no, no cola, eh? No, no, no, que, que, que hi ha coses que, que l'he anat fent i que, que al final, per pues, a mena, s'ha de donar millor uh -huh. completar, o gravar, o produir, però el que soc realment, o si sigui, l'únic lloc on jo realment estic allò, i bueno, això és casa i no tinc cap problema, uh -huh. és amb la bateria. Uh -huh. Val, i i, i tota... El... No sé, saps cantant algun concert així i dius, ah, no, jo no, no sóc cantant d'allò de que tinc la veu, que faig el que em doni la gana, no? Uh -huh. O no estic composant el tema que flico. O sigui, el que surt, i a mola, i a no, no. Uh -huh. Però amb la bateria, bueno, clar, és que porto 27 anys tota la bateria. I clar, al final, si no et surt bé, és que tens un problema, no? Sí, vale, vale. <laughs> sí, clar, són molts anys, són molts anys, evidentment. Uh, i, I com, a, a, a, a, en què sel va ocurrir de regalar-te una bateria als teus pares no va ser? No, segur que va ser algun enemic. No, bueno, és que va... bueno els meus pares són mestres, que és una gran sort, quan tens pares sí. mestres tot és més fàcil. Uh -huh. I, I bueno, suposo que van veure amb mi això, no? De... Es veu que jo els deu mesos, això és el que expliquen, eh? Jo, uh -huh. Els deu mesos ja doncs, aquí comença a parlar, ja comença a fer coses. la sí. germana cantava, per exemple, sí. anava molts dies. Uh -huh. I es veu que picava riu, sempre sí, estava picant, però no sabíem ben bé per què, no? Va, aquest nens ha sortit malament, aquest nens. <laughs> I, I un dia doncs, van començar a entendre que el ritme ritmes que feia tenien una certa lògica i eren com cançons, no? El gegant del pi o coses així, i em no, va flipar molt, no? És que aquest està picant el gegant del pi. T'ho diràs. I, I bueno, suposo que els semestres o així, doncs, van començar a jugar amb això. Mhm. Uh -huh. I es veu que, bueno, com que no parlava, doncs, ens comunitzàvem així, no? Perquè jo els picava el ritme d'una cançó que significava alguna que jo volia, i així vam començar. Llavors, bueno, Mon pare, que és un manet, doncs, em va fabricar una bateria així de... Que bo! Com de joguina, em pots dedicar i tal, mm -hmm. i a poc a poc... I deia, ja vaig anar... Eh, mira. I mira... tres anys ja... Ja, vaig ficar... <laughs> Hosti, quina història més bona, Pau! <laughs> escolta, escolta una cosa, va, anirem avançant en el temps perquè ens quedaríem els tres anys i no, no, no es tracta, no tracta, no tracta, no tracta d'això. Uh, primer disc als 15, Precosets... Bueno, sí, a veure, a vegades ja sé que em ve amb aquest rollo de eh, precoç, de petit, tal, que és molt curro, sobretot és currar molt. ja ha gent que, per sort o per desgràcia, doncs descobreix als 19 anys que el que li agrada la música, uh -huh. i fa el primer disco als 27, i ningú li diu, hòstia, que joga. Vale. Jo vaig sentir que sort que als 3 anys, doncs més o menys ja m'hi vaig fotre, i els 7 o 8 ja estava dominant una mica el solfeig, harmonia i això, uh -huh. però no perquè fos precoç, sinó perquè ja ho vaig, vaig tenir clar abans. No? I llavors, clar, 15 és lo lògic ja. Sí, sí, clar. No, no vol dir que sigui un disco de puta mare, era un disco que era una merda, no? Però, però, bueno, ja vas aprenent i vas... Sobretot aprenent de cagar-la, tio, em fotre moltes cagades. Uh -huh. Al final n'aprens. Sí, sí, sí, sí. I ja et dic, el meu primer disco era de metal canyero, però que no, que no, no l'escoltaria un i dos segons, eh? Uh -huh però bueno, mira, va ah, deprenent era Experiments Ara o no? era abans d'Experiments Ara i això? era, sí, si sí, vam fer una gira clar, i vaig tenir molta sort perquè al set tan jove i tocar la bateria i això doncs des dels 10 anys vaig començar a tocar amb grupillos Ost. perquè també, a, la, a veure, no ens enganyem o sigui, de guitarras ni ha per tot arreu però bateria sí. i baixista sempre costa no? sí, Costa. costa. I llavors no és que fos bo sinó que bueno, era el que hi havia no? <laughs> i al final, pues, mira et vas beneficiar d'això Uh -huh. i vaig acabar, a sé com, per unes escoles de música que coneixen gent, vaig conèixer la Nusa d'Inspira, uh -huh. que tocava en mateix, la mateixa classe de combo de grup vale. i mental sí. i em va dir, doncs pues mira, tia, hem fet fort la bateria i et molaria? No. Jo encantat, no? Tu diràs. Però, clar, jo tenia la sort que era molt jove sí, que tenia sí. grups de gent pues, més gran. que uh -huh. la Nusa, que tenia 20 anys uh -huh. i jo en tenia pues, 14 o 15. Sí, sí, sí, sí. I clar, no és que fes un disc amb 15. No, no. Esteu, un xaval de 20 anys va fer disco i et pararia. Això t'hi vas a fer així. Sí. Clar, vale. entesos. Escolta, ja va, això dèiem del multinstrumentista i ara t'ho apuntaves, multistil, perquè vas començar amb el metal, has tocat el post-rock, eh, discs eh, de piano, el folk, bandes sonores... Eh, eh, M'ho expliques una mica això o és directament que en el seu, cada moment has fet el que t'ha sortit amb, amb gana? Home, si, bueno, jo crec que la gràcia és que que tot es pot fer... O si sigui, tot és de puta mare, en realitat. Hi ha moments per tot, no? Uh -huh. Jo crec que el greu seria preguntar lo a algú plan Mira, tio, tens... aquest disc que tens és del 13, no? Doncs, tio, portes 30 discos fent metal. Tio, quin, quin problema tens, no? <laughs> no és, és, Vista és, i no? sí? No? Normal, vale, Pau. És a dir... Hòstia, mira, quan era eres jovenet doncs feia canya, després sí. vas, vas esculler i vas flipar, uh -huh. després et vas enamorar i vas fer una cosa més cursi, uh -huh. després et doncs vas fer grana i vas fer... <laughs> jo crec que és la gràcia, no? Que és... uh -huh. Vale. Si més o menys disfrutes de la música, uh -huh. no et pots tancar un estil. Ja, evidentment, aprens a disfrutar amb tot. No? Hi ha sí. moments per tot. I una mica la inquietud aquesta de provar coses, i de posar Stanislau uh -huh. Verdet no té res a veure amb uma, uh -huh. i no té res a veure amb Pau Baller, etc. Jo crec que és el guai. Sí, sí, sí. sí. Uh, M'agrada, Pau, perquè dones respostes uh, de lògica aplastant. Mm, encantat, eh? <laughs> Escolta, escolta una cosa, va, arribem ja, ens ho saltem tot el que, que hi ha pel mig, arribem al de bosc. Ens, ens, ens ho has d'explicar, de perquè aquesta expressió de ser de bosc, la veritat és que jo no la tenia controlada, però ens la pots explicar, Pau? Sí, bueno, és una cosa que... Diem molt a casa meva. Jo la veritat és que ara sí, si, des d'aquest any del disc, sí que hi ha dies que em trobo gent que no havia sentit i hi ha gent que em diu, hòstia, sí, sí, no també ho dèiem, no? Uh -huh. A casa meva és una mica una cosa que dèiem sempre per referir-nos una mica a la gent que que és així de poca amant de les multituds i de... Uh -huh. no sé, de, de fer aquesta... aquest rotllo Barcelona, no?, d'anar de bars i conèixer gent i ser, sí. modern, no? i ser molt extrovertit i molt aquest rotllo, uh -huh. i que és més aviat pues, d'anar fent les seves coses tranquil·lament, al seu ritme, uh -huh. pausadament, de dir, bueno, ja jo vaig fer i ja vindré, no? Sí. Que no que no està ranit en ser amable amb la gent, eh? vull dir, no és una uh -huh. qüestió allà una cosa esquerpa. Mhm. Uh -huh. Però, oh, bueno, és aquest rotllo d'anar fent tranquil·lament, de, bueno, jo ja jo ja vindré, no? Uh -huh. I... I, bueno, suposo que el disc aquest... Jo sóc que sí bastant així, és que sempre m'ho dit a casa, no? Si, si conec les pressions és perquè me l'he rebut. <ríe> Tàstia, Pau, mira que ets de bosc, tio, va. <ríe> Camisa llenya d'aire. Sí, suposo que... Bueno, com que el, el 2010 era un disc que era de... No sé dir-ho, de tirar les coses al foc, de treure de sobre tot el que no m'agradava... Sí maneres de fer, de ser, de treballar, coses... I va ser com un... un disset de cremar tot això, no?, sí. de la poguera. Sí. I llavors aquest ha sigut el... el pas següent, no?, el pas lògic següent de dir, bueno, ara ja està tot fora o tot, bueno, a grans trets fora, sí. i seguir, més que tornar a començar, és aquest seguir, però ja sabent clar què és el que no vols, uh -huh. i sabent clar cap on vols anar, uh -huh. tenir-ho massa clar com s'hi va, Pots vale. anar a començar amb positiu, no? Constituir les coses en positiu, tranquil·lament, sense presses, sí. sense voler ser el que no ets, uh -huh. una mica. Això era ser de bosc, no? Que fins ara, molts anys, a mi m'ha costat veure com una cosa positiva, no? De ser de bosc, és sí. com un, un retret, no? Uh -huh. més, no? I, I suposo que ha sigut el procés, que la lògica ha sigut d'acceptar això com que soc, però amb positiu, no? Llavors, la cara bona, no? Sí, sí, amb ganes... Uh -huh. ganes de tirar endavant. Sí, sí. Uh -huh. Ah, una sí, sí, cosa... no, sempre he tingut llaritat i endavant, eh? no és que sigui d'allò xungo, però, bueno, sí. des d'aquest de, punt de vista, no? de, bueno, anar fent i no estressar-se i anar uh -huh. entre tots, a més, no? uh -huh. no, perquè és un disc que també parla molt del moment en què estem i de, de tot plegat, no? Sí. Això, això t'ho volia apuntar, Pau, és, és un disc on les lletres, diria que prenen una mica més de, de protagonisme. Sí, sí, sí. Jo fins ara he estat molt, bueno, jo sóc música, o sigui, la part de sí. lletres no, no m'he considerat mai. Mhm. Uh -huh però era una cosa pendent que tenia, de dir, hòstia, com a, com a fan de molts lletristes i de gent que arribava a escrit bé, uh -huh. com, hòstia, em volaria poder tenir un disc en el que et poguessis fixar amb les lletres, no? també, no només sí. el rotllo que jo sempre... La lletra ha tingut com una cosa no oblidada, perquè estic orgullós de les lletres que he fet, però que no els donava un protagonisme, no? i si no, uh -huh. la música era, era el sí, conceptualment era... El, al protagonista uh -huh. i la lletra era una pinzelada per entendre de què anava la música, no? Sí. I en aquest cas fos doncs, volia no posar la lletra per davant, però si a un 50% de que eso, no que tingués fins on més trastes. Que no el treball que he fet, no sé si si m'han sortit o no, però uh -huh. la idea era aquesta. La idea era aquesta. Uh, i i a punta també el tema de, de, de la, el que tu també deies de, de, de un, un disc que reflexa el que el pa que s'hi done avui en dia, ja per exemple doncs, uh, Uh, doncs una cançó com Vaga General, que tot i no tenir lletra, doncs se li veu la, la mala llet que gaste. Uh, co com ho veus això, el moment que ens toca viure, Pau? Bé, bueno, jo soc una persona que fa molt anys que he compromès en molts sentits, des de, de l'associacionisme de barri fins a altres maneres de pensar les coses dir de canviar l'entorn proper, uh -huh. I jo, en general, pues, sempre m'ha interessat i sempre ha sigut l'amic pesat que parla de política i eh, que parla d'organització sí? social i que a més... No? no sempre et ser realment, però, bueno, uh -huh. que, que, que hi parla, no? no? Sí. I, bueno, pues, fa il·lusió quan veus que, que tots aquests moviments es van fent més generals uh -huh. i que tots els teus amics, que al principi et deixaven de pesat, ara també venen amb tu a les places i que estan amb això, no? I dius, hòstia, pues, és bonic. I llavors, pues, és normal, no és que fiqui un disc que és polític perquè hi toca, no uh -huh. perquè perquè és la realitat que vivim, no? I quan sí. fas cançons de lo que et surt, uh -huh. doncs quan estàs enamorat fas un dis de mort, però quan estàs cabrejat doncs fas un dis de cabreig, no? Entesos. I aquest no és un dis de cabreig només, perquè també em passen altres coses, sí. Uh -huh. però sí que hi és aquesta part, no? I, sí, tant. O sí sigui, jo dos dies de cada setmana me'ls passo parlant de política o parlant d'organització social o de què hauríem de fer ara, o com uh -huh. hem d'actuar... Uh -huh. No és normal que no sortim al morisme. És un pas lògic. Sí, sí. Ah, Què t'he entès? Però que com ho veig? La pregunta ho veig fatal. I... <ríe> Va vale. Bueno, veig fatal i a la vegada ho veig molt bé. Perquè, mm -hmm. hòstia, estem despertant, no? I és que, mentre tots, serà més fàcil. Sí. Fins ara semblava impossible. Sí, sí. I ara comencem a veure que no. Que mm -hmm. s'organitza una mica si tenim clar l'enemic que... comú, diguéssim. Hi ha coses que es belluguen. Clar, perquè, ara també crec que a vegades... Ens, ens obsessionem o, o ens fan obsessionar amb enemics que no són. Uh -huh. I llavors eh, ens hi vivim o perdem el fil vale. o, o, bueno, o ens uh -huh. despisten amb, amb pastanagues, no? uh -huh. uh, iPhones i coses d'aquestes que també <laughs> ens de del que toca. Però sí, jo crec que si entenem que els, que els enemics no són si són d'aquí o d'allà, sinó que si pensen així o pensen així, uh -huh. o si sigui, eh, el sistema que tenim muntat, els bancs i més són els que ens fa ser així. Uh -huh. no? Jo crec que una mica el programa d'aquest que a vegades ens desviem del tema i que hi ha altres programes però que no són els únics. No? I uh -huh. que si parlem de, de vista el, el problema gros, sí han guanyat ells. Hòstia, uh -huh. uh, resposta és claresa, Pau. <laughs> T'agrada el tema, eh? Sí, clar, Esco Escolta, Pau, eh, si dos dies a la setmana passes parlant de política, associacionisme, etcètera, a part eh, Estudis Miau, a part Amniotic Records, d'on traus el temps per fer <laughs> Bueno, jo no... Les meves vacances, jo no vinc de, de fer els meus discos, mm -hmm. per gràcia o per sort, no sé, sí. quan, encara no, no he decidit si és per sort. <laughs> no? Perquè si veus que tot això, potser m'obsessionaria ja amb si es ven o si no es ven, i si dic d'això o si yeah. de viure d'això. Uh -huh. Jo, que no hi visc, vale. això és una cosa que he faig per passar-ho bé, i, per tant, només em dóna coses bones, diguéssim, no? Uh -huh. Llavors, realment crec que és per sort que no hi visc. Uh -huh. Llavors, com que no hi visc, doncs pues, clar, jo he de fer altres feines, he de currar, però per sort corro de coses que m'agraden, no?, de banda sonores de cine, producció antital Me tal, això, l'Estudis Miau, sí. l'Amiotic la, la Records, uh -huh. i, clar, eh, tot això que faig extra, doncs pues, a les nits... A les vacances i ja està. Uh -huh. és... o si sigui, en el fons faig el que faria si fos milionari, no? Si tens temps lliure faria això. Vale. Quan tinc temps lliure no me'n vaig a... a visitar museus a Itàlia, no me'n vaig a fer un meu disco. Uh -huh. M'arada mm, aquest punt de vista. Molt bo, eh? <laughs> uh, uh, Escolta, tenim aquí doncs, perquè aquest cap de setmana, doncs, dissabte, bueno, de fet divendres estàs a Viladecans, eh? que sí, estàs a Viladecans, divendres, Pau? Sí, i a... divendres estem a Viladecans, sí. sí. I dissabte estàs al cafè de teatre del Teatre de Lleida. Veig que també vindràs a l'Eslavi al maig. Ah, sí, al maig vinc a Aquest dissabte dia... El Primavera Sound, per cert ah, Fantàstic, doncs nosaltres ens quedarem ja, aquí Ja veieu de, de quina opció em <laughs> decanto Res a veure Primavera i l'Eslàvia um, Doncs uh, aquest dissabte Quin, quin format fas de, de, de concerts ara, Pau? Bueno, tinc, tinc un parell de formats Però uh -huh. el que vinc a Lleida aquesta setmana És amb, la, amb el gros, amb la banda uh -huh. Entesos Venim amb la, amb la banda grossa perquè és el, és el Bolo que estem ara presentant uh -huh. així porto a l'Avalto, després ja ho veurem, perquè no sé si m'ho podré permetre gaire bueno, més temps. Ja, ja. Però de moment, mentre duri, tinc la sort de veure-ho. Uh -huh. No, és una banda molt xula, tinc molta sort, perquè realment era un, un disc que jo volia fer banda, perquè fa molts anys que com a bateria em costa molt tocar amb un bateria a darrere, vale. amb un pany mentre jo canto. Uh -huh. I que, bueno, sempre és difícil, no?, de ser bateries, hòstia, si has hagut fàcil el que tu voldries fer, no? Uh -huh. I aquest cop, és pues, el Pep Mula, que és un... I? I? Toca amb el Pol José toca amb sí, el San Jose, i, i el tio és un geni, és un crack i clar, ha tingut com la, la clau poder-ho fer amb ell. Uh -huh. A més, van enrollar molt tots, però abans els va dir, mira, aquest és el disc, us mola, no us mola, jo no, no tinc massa pasta, no tinc massa d'allò, uh -huh. però, però confio en si bé, la gent a taquilles es poden anar, uh -huh. anar solventant el tema, i realment, si ja es van sumar al carro perquè el timula el disc i... I estimulava una mica l'actitud en general, no?, del uh -huh. projecte. Uh -huh. I una salada perquè també hi el Miquel Sospedra. Sí, ui, va. Sant José, que és sí, sí. el Maldoní i ben acompanyada. eh? I tant. després <laughs> hi el Nico Roig, que també és un altre crack.. Hosti. A La guitarra elèctrica, i el Jordi Casada Sousa, el teclat i guitarra, que toca amb la iaia i el Maria Coma, i també, mm. sí uns cracs. Uns cracs, mm. doncs eh, fantàstica la cita d'aquest dissabte al Cafè del Teatre. Eh, perdona, un apunt off-topic, sé que ets un sèrie addicte, eh, que ho ets? I tant. Això primer que tu, l'altre. <ríe> jo, jo em moc entre Breaking Bad i, i, i ara mateix estic recuperant a, a posteriori Six Feet Under. I, Hòstia, molt Què em recomanes d'aquest rotllo? Eh? O què ens recomanes? Home. A mi la, la millor sèrie de la història és West Wing, eh, de ah la de la castellà blanca. Sí. Ja, tot i que és una sèrie de política, és una sèrie antiga, que ja es veu una mica els anys... Sí. Mm -hmm volotar, espectacular, The vale. Mandalorian, ah que totes tot la seva següent seria és Thomas Magnum de Newroom de uh -huh. 60 i donès. Sí. Però ara la va ser la Casa Blanca Swiftan. Tens que m'està molt bé son molt fan in ah de Intreatment, de terapia. Vale. Que és una sèrie del Gabriel Byrne, bueno, la fa l'actor sí, és el Gabriel Byrne. Sí, que estàs nova, no? De... Bueno, ja fa, no, i ja acabat. Ah, ja acabat. Hosti, don't molt despistat. El director és el Rodrigo García, que és el el fill de García Márquez. Ajá. Ah Vale i és espectacular, és una teràpia d'un psicòleg i vista pues, allà, sense uh -huh. temps, temps, ni flashback ni res uh -huh. la gent... és brutal aquesta sèrie és brutal doncs, uh, uh, com a perla màxima sí? eh, no, no em puc deixar de dir-la vale. és una sèrie curta de la BBC que són 3 capítols que es diu Black Mirror que és espectacular uh -huh. sí, és... són només 3 capítols i a més a més cada capítol no té res, res amb l'anterior canvi de o si sigui, són com 3 pel·lis sí. no? No estan lligades. sense ficció no? Vale que no es nota. Es nota molt bèstia. Hi havia un capítol de realitat virtual i tal i qual, ara no sé si ho dic bé. Sí, té una part d'això. El primer, que és el del porc. Ah, sí? Hauríem de començar a posar-lo a la pràctica, això. Vale, doncs ens ho apuntem. Moltes gràcies per les recomanacions, Pau. Però ja que ja que tu també ets músic, doncs fas un parell de recomanacions musicals, Pau, abans acabar. Sí, hòstia, que aquí em pilles perquè realment m'agraden les coses que... Bueno. Així d'aquest any, així, que no és el que m'agrada més de la vida, però és l'últim així que estic vivent uh -huh. una mica. Sí. És el Tim Pala El Tim Impala... Vale. No sé si els coneixes, però... Sí. Uh -huh. Una gent d'Austràlia de... que estan... estan fent alguna molt maco, que és com han agafat tot el backline dels Beatles. Sí. O sigui, el backline és tots els instruments amplis... ah uh -huh i han gravat un disc d'aquest rollo psicodèlic i tal, però rebentat a nivell de producció com ara. És uh -huh. una cosa curiosa, és molt maco. Molt psicodèlic i tal, molt brut, però preciós. Uh -huh. preciós. I alguna cosa més? I, opa, clar, jo soc molt fan del Radiohead, però recomandar Radiohead avui en dia ja és una cosa que no... No, no, no, no, no. Pau! pau. No, no, ens, apuntem, ens apuntem Radiohead també, et sembla? Sí? Sí, sí, sí, sí. Vale. Doncs la, la propera setmana O el proper programa doncs, escoltarem... No, no escoltarem Pau Ballbé O potser sí, però ens en recordarem del Pau Ballbé Amb la música que t'agrada Perfecte sí? Doncs t'agraïm molt la teva col·laboració Pau no, bueno, A vosaltres, I a, i a, vosaltres I bueno, pla... a veure si la gent s'anima A vindre el dissabte que... Sí, sí. Que No sé quant durarà aquesta banda de luxe però <laughs> val, val molt, molt la pena Fa molt goig, Pau <laughs> Ai, Doncs venga gràcies a Pau A vosaltres Una abraçada, bona nit what I need No sé, només et venc fons Però crec que m'estic equivocant Que l'estic la nova intensitat eh, dels quart primer amb aquest El teu amant, justament divendres també el cafè del Teatre de Lleida estaran eh, tocant, eh, ja veus eh, no serà per propostes i la setmana, que, la setmana passada, dissabte a l'Eslàvia, hi havia el Joan Masdeu i el Joan ens va fer una recomanació ell ens parlava del... Doncs, em va fer un parell, ell ens parlava per exemple del Daniel Raymond i doncs, vinga, escoltem Tini Ablas por fin <fixi> Desenlace final Otra patraña Con la que vivir Prospera miseria pel Joan Masdeu i ara, va, quedem-nos molt a prop de casa tant tant ho hem de fer i, i la veritat és que ara gairebé hauríem de demanar perdó perquè els teníem descontroladíssims una banda, doncs, de rock alternatiu nascuda l'any 2007 amb un bon estil bastant propi i reconeixible eh, eh, que malament ho dic això eh, entre d'altres formada, doncs, pel Miquel Alloé el Pau Sant Martín, també, venga, ho nos tots el Joan Amenos i el Xavier Botargues ells són els Pull My Strings que fins fa poc tenien només un EP que es deia Pull My Strings però havien tingut bastant reconeixement ja sigui per concursos, Red Bull 2011 al Puro 4 el 2012 finalistes del projecte demo del 2012 de Radio 3 i Televisió Espanyola han estat a bastants festivals han tingut bastanta repercussió i nosaltres, malament, no els hi havíem donat Uh, però això doncs, ho arreglem perquè justament el proper 24 de febrer present, faran la presentació diria del seu, nou, del seu primer disc al Cafè del Teatre on si no a Lleida el seu disc es diu D'Ora Bell i doncs vinga, escoltem-ne una mostra escoltem Pull My Strings escoltem Sea of Waves After a long way we are back Try to find calm see you away we can't fight against what we love I just want to go out oh again. call me I una altra novetat, tornen els andalusos Lorimellers, escoltem Planilàndia. És com un gran oh, oh, oh. És com un gran ah, ah, ah. I fins aquí aquest eh, Càpsules número 142 Càpsules del Dia Internacional de la Ràdio eh, Amb l'entrevista Al Pau Guelbé Programa d'actes d'aquest cap de setmana Doncs mira, comencem justament demà aquest concert solidari al Love Back, en suport de la Lluís dels Anímic el divendres doncs, els Despistaos a Manolita quart primera Cafè del Teatre Pablo Carbonell a l'Ateneu de Tàrrega dissabte 16 doncs, el Pau Vallvel al Cafè del Teatre, Arnaldo i Clara a l'Eslàvia diumenge l'Albert Palomar al pub Noctambul de Cervera i ja més endavant doncs, des de Supersubmarina al Cotton, Henry Said al Juan Ah, doncs això, no sé. Mira, per exemple, jo què sé, Templeton al Cafè del Teatre o Mojinos Escocios a la Sala Cotton. Tot això serà més endavant. Ah, sí. I justament els Love of Lesbian, ja tenim data, finalment serà el 4 de maig que estaran tocant a la Sala Cotton de Lleida. Ens apuntem amb, amb fosforito, amb rotulador vermell això al calendari, eh? Doncs eh, fins aquí eh, aquest eh, programa. Ja saps que et pots posar en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic capsules caps número 1 les arroba, També tens una pàgina web és el www.capsules.cat www.caps número 1 les.cat I fins aquí el programa. en desitgem, com sempre, que gaudeixis de la música. Bona nit. Ràdio Ponent. Són les 11.